Amb aquest matinal de Ràdio Palafrugill em a parlar una mica del Museu del Suru de Palafrugill. Tenim a l'altre costat de, de la col·lecció telemàtica que mantindrem amb en Pep Espadaler, el conservador del Museu del Suru. Pep, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Rafael. Gràcies per estar amb nosaltres aquests minuts. M'agrada més això que el telèfon, perquè almenys te puc veure i puc saber en sí. qui estic parlant. A mm. mi també més. <ríe> Molt bé, doncs ho fem així d'aquesta manera. Anem a saber una mica com, com han viscut aquests dies. Sembla que es comença a veure una mica la, la, la llum al final del túnel, no? Amb les, eh, també amb el que vàrem sentir i que el president i el govern, que sembla que ens començarem a posar una mica to. Però no sé com ho veus tu, Pep. A veure, nosaltres hem estat fent tots teletreball eh, i aquesta setmana ja ens hem incorporat tres. Uh, estem fent ja treball presencial al museu. Uh, bueno, el teletreball ha sigut tota una experiència, uh, s'ha treballat, ens hem hagut de disciplinar molt, uh, hem hagut d'habilitar espais a casa per poder per, per no distreure'ns. Bueno, ja tenia mm. una disciplina dura, no? allò d'aixecar-me aviat, de vestir-me, com si anés a treballar i me, després em posava davant de l'ordinador i feia tota una jornada laboral. Eh, ens ha obligat també a explorar la tecnologia amb tots aquests sistemes de, de comunicació, de videotrucades, de, de telereunions, de tot això que, que ha estat bé. Eh, ens ha forçat també a... Eh, a coordinar-nos d'una manera i ha forçat també a tenir activitat pública al museu d'una manera. Vam dir, bueno, el museu no, no està aturat, eh i van fer doncs, un capítol de feina que es deia Jo m'quedo a casa i a partir del qual es va generar produ... s'ha generat i s'està generant encara molt de producte, notícies curioses sobre la història del Suro, sobre la història de Sant Sebastià, s'ha sobre... eh, treballat moltíssimes xarxes, és a dir, hem, hem intentat estar presents i donar continguts de qualitat molts continguts nous, també, és a dir, com si estiguéssim treballant en directe al museu. I també s'ha lograt, lograt treballar eh, amb eficiència amb tot el que és l'administració electrònica de l'Ajuntament, cosa que, que també és una cosa que ja ens havíem acostumat a treballar, de treballar amb aquest uh -huh. programari, de, de firmar informes, de, de, de crear expedients, tot això, i bueno, els serveis informàtics de la casa han fet que que d'alguna manera ho poguéssim tenir a casa amb normalitat i amb seguretat. En aquest sentit, ha sigut una experiència positiva. M'agrada, però, poder venir a treballar al museu. Òbviament, no? Tot i que venim amb molt de compte, no sé si em veus, veus que porto guants, tenim mascaretes també, bueno, tenim les els sistemes aquests de protecció individual... I, bueno, eh, en funció de les últimes notícies que de la roda de premsa d'ahir de, del president del govern, sembla que els museus s'obririen a partir de la fase 2, s'obririen al públic a partir de la fase 2. Això vol dir que provisionalment, provisionalment, que quedi clar, estem parlant a partir del dia 11 o 12 del mes que ve, això d'una manera provisional. A veure, si s'ha fet tot aquest esforç, jo tinc moltes ganes de, de treballar ja amb normalitat, però si s'ha fet l'esforç, si encara hi ha riscos de contaminació seriosos i tot això, val la pena ser prudents, molt prudents. Mm -hmm. doncs... Tenir tots els dispositius necessaris, no fer el boig, limitar, limitar la quantitat de gent que pot estar al museu, etc etc déu de totes les coses que, que, que veig que, que esteu portant a terme eh, des del museu. Jo us he vist molt a les xarxes socials, això sí, eh? Instagram sí, sí, i aquestes sí, sí. coses, i a més a més explicant coses. Vaig a l'altre dia que explicàveu eh, doncs, en diversos temes i que us neu connectant amb la gent d'aquesta manera. Sí, sí, sí. Eh, Bé, bueno, no sé, l'altre dia em van publicar una, eh, a veure si la gent sabia que que amb el titànic s'havia esfonsat suro de, de, de... taps de suro de Cap Mario que mm -hmm. s'enviaven a una empresa nord-americana i que hi ha un assentament comptable en els llibres de l'empresa, que hi posa el 1912, paraveria vapor, vapor titànic, mm -hmm. l'empresa casa d'assegurances llois paga a Miquel i Vínque una quantitat de diners per, als, per les sis bales de suro que es van esfonsar. Mm -hmm. no? pues... <laughs> On hi ha hagut altres molt interessants també de Sant Sebastià, de, de que n hihi va haver una relacionada una mica amb els moments que vivim que davant d'una epidèmia de còlera, eh, es va estudiar a convertir eh, l'ermita de Sant Sebastià, l'ermita i el conjunt em, en una espècie de letzart, no? de, de, de lloc amb lllits per atendre els malalts i evitar el contagi i altres. En fi, portem Portem, portem ja unes quantes notícies, n'hem fet d'altres, d'un intent de parlar amb Mart, però que era interessant perquè eh, veure eh, es veu que des de la Terra es van veure com uns llums des de mar i això va portar molt de rebombori en els diaris de l'època. Però van fer servir que, que en, en Tesla, el, el senyor que va inventar l'electricitat, Eh, alterna, que és la que fem servir, va fer una proposta per comunicar-se amb Mart. I des de la premsa d'equip a la Frugell va proposar un altra, que es tractava de posar bombetes al voltant. Bombetes Edison, que era la competència d'en Tesla, bombetes Edison al voltant d'una piràmide. Fé coses així, eh, absolutament estrambòtiques, però que, bueno, que donaven peu, d'alguna manera, eh, a reproduir els debats sobre el tipus d'electricitat que s'havia d'imposar. No? Mm -hmm. O n'estem preparant d'altres molt curiosos que nestan preparant un d'espiritisme que, que d'espiritisme sense bastiar que l'espiritisme era un moviment, un moviment social que va desaparèixer amb la Guerra Civil i que volia transformar la societat, que no era, no era només la part an anecdòtica, sinó que era una part... Eh, havia, estava molt relacionada amb l'anarquisme, amb el naturisme, en fi, amb una vida més natural, amb, amb, amb, amb cuidar-se el cos per millorar la societat tecnològicament. És una cosa molt curiosa. Déu-n'hi-do totes les coses Tigueu... que esteu fent, eh? Déu-n'hi-do. Escolta... No, perdona, perdona. Digues, Albert. digues. En el teniu un apartat que es diu Jo em quedo casa, que hi ha tot el noticiari, hi ha un concurs de sur, hi han activitats que proposa el servei educatiu del museu, dibuixos per pintar... En fi, hem, hem fet com si estiguéssim treballant, però hem creat aquest apartat que suposo que, que, bueno, que, com tornem a la normalitat, continuarem treballant també, com ja fèiem amb les xarxes, però treballarem més també de manera presencial. Solta Pep, com canviarà això, la, la relació del museu amb la, amb la gent? Eh, perquè suposo que si una cosa que haurem après és a treballar molt eh, a través de les xarxes, a treballar des de casa, a fer les coses diferents. Serà diferent a partir del moment que tornem? A veure, eh, necessàriament... Eh, a veure... Haurà, haurà de ser diferent, necessàriament A veure vaig llegir un article, no m'n recordoaquí aquests temps de, de, de confinament d'un museòleg, no m'n recordo ara qui era, que deia que els museus s'havien de visitar. I és veritat. Una visita virtual, ja sé que és una cosa molt moderna, ja sé que és una cosa, que és una cosa molt molt. Que està molt al dia que, que de fet ho, ho estem substituint la visita presencial amb les xarxes, però que els museus s'havien de visitar en directe. L'ambient del museu, l'ambient de, de, de veure, mirar, contemplar de manera reflexiva un objecte, etc, etc etc, Això és insostituïble. És a dir, els museus han d'estar oberts com es pugui i amb, amb totes les barreres necessàries. A veure, hi ha una primera fase que s'obre al museu, que s'obrirà al museu, però que no es faran activitats. És a dir, les activitats, diguem, de grups, els tallers, tot això no es farà. Uh, sí que es podrà obrir l'auditori, que té una capacitat de 100 persones, amb un màxim de 30 persones. I uh, dins haurem de garantir que, que, que hi ha una separació social, que és la que hi ha d'haver, és a dir sí que es funcionarà de manera diferent en els museus, i es funcionarà de manera diferent durant bastant de temps. Però el que és important és que s'obrin, no treure a la gent la possibilitat de tenir eh, aquesta experiència eh, directa. Això per una banda. I per altra banda, el Museu del Sur està en un moment molt crític eh, de transformació. És a dir, tenim dos subvencions FEDER, una que serveix per fer la museografia, és a dir, tot l'interiorisme del museu de la planta baixa, i l'any que ve eh, executarem tota la planta pis. Per tant, hi ha molta feina, s'han d'acabar els confinaments i, i no només hem de poder treballar nosaltres, sinó que hem de poder treballar els concessionaris de la reforma perquè la pugui portar a terme. Uh -huh. eh, en aquest sentit, ja ens urgeix. Tants interrogants a sobre ens amoïnen. déu nhi sí, sí, entenim i tot el que haurem de fer. Uh, actualment, ara mateix, la situació doncs, és que el museu... Vosaltres ja esteu treballant, el museu és tancat al públic. Uh, sí. Quants dies preveus que la gent podrà començar a entrar... Bueno. Esteu amb la, la fase 0, la fase 1, on tots estareu vosaltres? No, a veure, eh, a la, en principi a la fase 2 el museu ha de, de poder-se obrir ja. Eh, eh, no recordo si la fa... És que em perdo les fases. Sí. El dia Entre el dia 11 i 12 de maig, segons aquestes fases, hem d'obrir. El que passa que aquest és un decret eh, que té, surt un annex que deixa manifestament clar en el títol que té un caràcter provisional. És a dir, que en funció de l'autonomia, en funció de com evolucioni tota la pandèmia a un nivell més més territorial, seran unes dates a unes altres. Déu-n'hi-do home, estem conversant uns minuts amb en Pep Espadaler, el conservador del Museu de, del Suro el cap de tota la gent doncs, que hi treballa i ens aporta aquest extraordinari lloc de Palafrugell en tota la feina que s'hi està fent suposo que heu trobat a mi em passa com, no sé, sempre m'ho diu la, la meva companya, quan vaig a muntanya m'ho recordo, quan trobo un camí em vull fer 10 més que veig que surten, vosaltres aquests dies deveu haver trobat un munt de coses per fer a part de les que heu fet, no? Cada vegada que trigueu una cosa en surten 10 més Sí, però ja ja, sí, sí, sí, tant i tant. Ja ja Uh, hi ha gent, a veure, la, hi ha un gruix de l'equip que es dedica a això, no? a fer les xarxes socials, a fer els diferents, els diferents temes pels diferents canals, sí o no? I hi ha la part de documentació que la gent que ho fa disfruta molt i molt i molt. Però, a més a més, hi ha tota una part administrativa que ha tingut continuïtat, que és tota la part aquesta de preparar els plecs amb la Diputació per treure concurs, tota la fase, allò que són, és un moment que hi ha hagut una paralització, diguem de processos administratius en general, però aquí s'ha continuat treballant independentment de que encara no es pugui treure al públic un concurs o, eh, però aquí s'ha anat treballant i aquesta feina s'ha fet també eh, jo disfruto molt amb tot el que és la història i disfruto molt amb un munt de, de disciplines sí no? llegir és una cosa que m'encanta, sóc ja d'una generació eh, que estem a relativament pocs anys de jubilants eh, no? una dècada més o menys. Sí, sí, gent, ja, ja, ja sé de què va, ja. Són, són gent molt, molt mm. analògica, no? Mm -hmm. Estic a xarxes, perquè és la meva obligació estar per no quedar fora de joc, per saber el que s'ha de fer des del museu, etc etc però he aprofitat també per llegir molt aquests dies, llegir de manera desordenada eh? des de l'Almudena Grandes a Història de la Filosofia doncs Déu-n'hi-do jo he aprofitat per llegir llibres de' d'història que m'encanta també i, i algunes altres coses que, que tinc per aquí, mira, les veig des d'aquí o sigui, que són fantàstiques també i una mica ah. de tot, eh? un tastet de cada cosa i, sí. i coses diverses allò que no tens temps de fer moltes vegades <ríe> molt bé Pep, la teva impressió d'això, a part del que hagis pogut fer sempre acabo demanant a, a la gent, la seva impressió sobre el que ha passat i sobre com anirem a partir d'ara. Quina és la teva? La valoració personal. Bueno, estan passant coses que, que... Jo no havia pensat que passessin o que tinguéssim la percepció de veure-ho. Jo de formació soc arqueòleg i estudiàvem les glaciacions en prehistòria no? I estudiàvem tota aquesta mena de coses. I, i ser testimoni directa del canvi climàtic és una cosa que que em demostrava que no anaven bé, que les coses no anaven bé. Eh, després la consciència de que la natura d'alguna manera eh, se la torna, no? És allò que passa amb els elefants a Àfrica, no? Mm -hmm. Quan... Quan creixen les poblacions urbanes, quan ocupen terrenys que abans eren propis dels elefants, s'entra en col·lisió amb aquesta espècie que els hi destrossa els conreus, que els hi destrossa... Bé, eh, a vegades amb eh, una societat tan tecnològica, tan... tan... tan... tan tan segura no? del de que són els recursos mèdics de que mai véssim pensat que ens afectés una pandèmia que, en la qual hi ha hagut alguna escena que recordava allò de la festa negra medieval no? allò de, de com, com agafaven la gent la gent a Xina i jo recordo alguna, alguna escena a Xina o com senyalaven i marcaven alguna de les cases o aquesta, aquestes reaccions afortunadament minoritàries però d'odi no? respecte a aquella persona que pot contaminar doncs, perquè treballa en un hospital o treballa, o treballa en un supermercat mai de la vida em vés pensat viure una cosa així mai de la vida em vés pensat doncs, viure amb un estat d'aïllament que, que ens hem pogut permetre perquè tenim aquests sistemes, aquests sistemes de comunicació ara, però que, que jo no he pogut veure la meva mare des de fa molts mesos, veure els meus germans. Hem fet el compleany amb tota la família, que tots marsegem, i no, no, no, ens, hem, no ens hem pogut ni, ni abraçar, ni tocar, ni veure, no, només per al través de l'Skype o de teleconferències d'aquestes. I això això bueno, ens posa, posa una mica sobre la taula que en el fons som febles, sí o no. La nevada, la nevada de fa 10 anys va posar... Va posar en evidència la feblesa tècnica, Si sí no? que venia una nevada, feia caure l'electricitat i queia tot. Sí o no? I ara pot venir una i, i, i el tanto com es, tra, com es tracta, com, com, com, com és que la medicina no en sap, en sap tan poques coses, com és que no hi ha una vacuna, et preguntes tot això, com si fos una cosa fàcil d'obtenir i immediat. És el que esperem de la medicina, no? que et donguin una pastilla i es curi, una indició i es curi el problema que tens. I no és així, no és així. I hi ha hagut moments que m'he i que aquelles imatges de com anava a comprar i ho tot solitari, ostres, que, que fort. Això per una banda, i per altra banda com senties els ocells, com no hi havia cap fressa, no? Com un moment absolutament urbà no hi havia cap fresa era sorprenent no. i cada vegada se'n senten més eh? perquè els animals estan agafant el seu, el seu terreny Pep, sí. és que és, és lògic aquí i a to, tot arreu i tant, uh, i tant uh, no sé si tens alguna cosa més que vulguessis comentar amb els nostres oients amb aquesta xerrada que, que mantenim en el dia d'avui no, que sobretot ja penso que tots plegats hem d'emetre el missatge de responsabilitat per tant ara sobretot ara que s'obrirà no pensem que, que s'ha acabat el covirus, el covirus continua estant latent eh, i depèn de la responsabilitat en què ens ho agafem, doncs tornarà a incrementar-se el problema o no. En aquest sentit, eh, s'obriran espais, espais de socialització, els haurem de saber disfrutar bé d'una altra manera de com ho havíem fet abans de que hi hagués el problema amb responsabilitat i compte, em penso que tots doncs, estarem a gust. Ens n'en sortirem, oi oh, tant que sí. Pep Espadaler, conservador del Museu del Sur, ha estat un pleble parlar amb tu tots aquests eh, minuts i ho farem eh, més sovint, sobretot perquè ara de la teva vessant d'arqueòleg també m'interessarà parlar-ne. Eh? Si, oh, okay. No sé si ho has fet o no ho has fet mai, però és un tema que, que m'entusiasma, per tant, algun dia et convidaré a parlar okay. de, de coses d'aquestes. De fet, sóc un arqueòleg. Fa molts anys que no estic en actiu, però el CUC el tinc. Mm -hmm. Molt bé, doncs Pep Espedalí, una abraçada. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.